В літо 431 була паки смута Велія і в царігороді Костянтиновому, і в Олександрії Єюпецькій, і в Сірії, і в інших землях грецьких. Ставленець Несторія-патріарха Дорофій проголосив у церфі Анафему всім тим, хто рече на Діву Марію Богородиця, і сказав «Речіть Христородиця!» І сполчилися всі супротиву Нестора-патріарха. І Пульхерія, і Хрисафій, і Кирило, архієпіскоп Олександрійський, якому скорявся ввесь Єюпит, і дав Кирило хабарі Велії, називаючи їх благословенням. І прилучилися до Котори тієї чернці многі, і люд простий, і місяця червня в сьомий день мусив скликати імператор Теодосій Собор Третій Вселенський, і Несторія віддано анафемі, хоч на боці його стояв сам імператор. Але Несторій зібрав своїх сторонців окремо і одлучив Кирила від церкви. Тоді Кирило вирядив потайного сла до городу царського Костянтинополя і повстав народ проти Несторія та свого імператора. І найшов голод великий на Костянтинополь, бо неслав її пит хліба свого морем. І паки повстали городяни і кидали каміння в імператора Теодосія II. І музив імператор зламати свою волю і заточити Несторія в Єюпет, і віддати його, і книги його, і сторонців його анафемі, і оголосити Несторіанство єрестю. І тільки Сірія не зреклася Несторія, і було гоніння велике, і утікали Несторіани в Персію, і Монголію, і Китай, і сіяли там смуту супротиву царя городу Костянтинового в лито 432. Явся великий князь Рогволод подань дань у готи. Явся вдруге і удали готи дань і просили за мир яготи в східні. І учинив ряд великий князь із їхніми князями Ардариком і Ведимиром і Валимиром і Тодомиром. У те ж літо місяця Костричника знялися сир луганських з лугів. І повів їх жупан Сватоплук, і гнався йому слід Рогволод, і не здогнав. І заратилися лужани, і січа була велика, і знову не зміг воротити їх Рогволод. Вліто 433. Місяця листопада в останній день. За всі три з гаком літа нічого сутнього не змінилося в житті Богдана Гатила. Він, як і раніше, лишався у своєму Києвому городі, Рогволод жив і не думав про смерть. І сидів на великокняжому столі, мабуть ще міцнішою, і впевненіше, ніж до того віча. Раз ходив з дружиною можів на саків, двічі на готів, аж у далекі землі понад холодним полунічним морем, і завше вертався з даниною і полоном. Ходив сам. Неначе поряд у Києвому городі, і не було співладця. Всі країни якось корилися йому, і хоч кожен знав, що то не Рог володовав заслуга, проте великокняжі справи йшли на добре. І тільки Богданові було відомо, що все те до часу, що кожен князь і кожен велій та навіть малий болярин стереже свого проса і за першої ж нагоди покаже витичеву спину. І добре, коли тільки спину, а не меч і сулицю. До городу Києвого з'їздилися гості-гречники з усіх країн і сходилися всі чутки. Частина лужан, яких кілька років тому прилучив і засмирив Богдан, подалися за вислою і ще далі, до великої річки Райни, що несе каламутні хвилі в полунічне море. Казали, ніби готи прийняли їх і приголубили, і коли-то справді так, належало стерегтися готів. Плем'я хитре, злопам'ятне і здатне на будь-який підступ. Але Рогволода те найменш непокоїло, і Богдан, один тільки раз повідомивши старого про свої побоювання, більше не втручався, бо великий князь мовив тоді. «Доким на столі, паси свої свині в своєму городі!» Так переказував Борислав, якого Богдан ганяв тоді до стольного Витичева. Тепер Богдан майже ніколи не сидів удома, ходив на Авлови чи сам, чи з малою дружиною, чи з Бориславом та Вишатою. Ходив у близькі й далекі землі і затримувався в лісах по кілька тижнів. Він полював на великого звіра, на якого можна було йти з ножем або солицею, і оскільки такий звір попід під Києвом городом не ходив, доводилося йти за ним у відлеглі краї. В перший же день перед останнього місяця року Богдан вирушив на лося в Діброви аж під Чорнобилем. Тоді було ще тепло, бабине літо затрималось, а вертався, коли землю скували раптові морози і упав глибокий сніг. Був останній день листопада. Вертався Богдан додому лівим берегом і був незвикли сам. Одного можа вдарив лось, інший занедужав на різачку, а третій лишився в селі за Десною доглядати їх. На високій горі вже виднілися засіки городу Києвого і стрімкий чорний дах княжого терема. І десь колоболярської відчини Дарниці він замислився. Як же перебратися на той бік? Річку скувало раннім льодом, та чи витримає лід коня з комонником? Сірий яблокат жеребець був обвішений ловецьким добром. з лівого і з правого боку Богдан припасував до сідла шість сирих і важезних лосячих шкур, здобуток місячного блукання. Що робити? Переправи вже не було, плоти й човни давно мерзли на тому березі Дніпра. Морозяний вітер протинав до кісток, ноги в не дуже сухих поробошнях коцюбли, і Богдан потяг коня за правий повід. Сірий потрюхикав униз до берега та на самому березі став. Комонник підострожив його. Жеребець нахилився, понюхав чисту від снігу смужку криги і дуже несміливо копнув її копитом. Лід витримав, і комонник смикнув повід. У цьому місті Дніпро загинав своє річище навколо трухань коси, щоб навпроти берестового лісу, з'єднавшись із повноводою почайною, пливти вже попід самими кручами високого правого берега. Богдан весь час посмикував заповідя, бо кінь, позбивавши підкови в лісах, ступав надто несміливо. «Пішов, пішов!» – заохотив князь, і усе було добре. Та десь на кидок від берега кінь раптом став і позадкував. Щось могло настрахати його. Але що? Богдан подивився назад і, крім верболозу та далеких стрік-дарниці, нічого не побачив. «Ти що?» – сказав він коневі і знову підохотив його вперед. Але жеребець стояв і сторож нюшив чисто виметену кригу під ногами. «Пішов!» – притис Богдан йому боки шипами острогів. Кінь тоскно заіржав, тоді став дибки і затанцював на слизькому. Всей час почувся лункий тріск, і далі ще, і ще лід увігнувся, не проломившись, а таки поволі ввігнувся, і князь очув, як осідає разом із конем. І тільки встиг вивільнити зі стремену одну ногу, як лід провалився, і він із конем пішов під воду. Блискавка майнула в голові, що мусить вивільнити зі стремені другу ногу, бо інакше кінець. Та стримена зіслизло йому на гомілку, мало не до самого коліна, і застряло в товстих сукняних навоях. Борсуючись у крижаній воді разом із конем і задихаючись, Богдан силкувався випручати ногу. Думка працювала чітко і точно. Він уп'явся коневі в бік обома ногами і, перекидаючись разом із ним, нап'яв стримену руками. Розмокла сириця витяглася і слизла. Він і іще раз. І таки перервав її з останніх сил, виборсився на поверхню. З хвилину чи менше тільки дихав і не міг надихатися, тоді почав гребти. Коли б усю мить він міг думати, то страшенно здивувався б, як си вода й досі не затягла його під кригу. Але тут певною причиною був кінь, який кришив її головою, й ногами, і тепер Богдан голосно сапаючи, гріб руками за конем бо й кінь, звільнившись од вершника, теж виринув. Кінь вирячував налиті кров'ю очі, і Богдан знав, що то сірому смерть прийшла, та не міг зарадити ні йому, ні собі. Його збило вламком льоду і мало не понесло, коли б не вхопився рукою за край цілої криги. Вода несла, пальці коцюбли від холоду й сприсали, і Богдан ухопився за гострий край і другою рукою. Це рятувало якось його, та чи надовго. Він не міг тепер гребти. Кінь теж, допливши до краю проламини, сперся на рубець крижини головою, і рудувата чорна вода поступово тягла його під кригу. Ще мить або дві, і усе. Бо кінська голова розпачливо пнулась угору, гору. Круп же майже повністю затягло. Богдан одвернувся, щоб не бачити смерті свого улюбленого товариша. І сю Богданови Богданові хлюпнуло холодною водою просто в обличчя. Держися. Ще не розуміючи нічого, Богдан цапнув рукою по воді і ухопився за тверде, мов дерев'яне змійовисько линви і почав тягти його до себе однією рукою, коли ж натяг, загріб у той бік, звідки вилася линва. Держись, не греби, держись. На кризі між берегом і проваленою стояла простоволоса людина в гуні й тягла цубку линву до себе. Богдан доплив до коня, кинув йому зашморх на задерту голову, що вже по самі вуха була в воді. Мотуз нап'явсь, але той на льоду не міг тягти обох разом і людиною коня. Він крикнув – Берися Бери сам! сам! Богдан тримався правою рукою, лівою ж гріб і линву з конячої голови не скидав. Жеребець, відчувши допомогу, заборсався із останніх сил і таки витяг з себе з-під крижини. Богдан відчував, як м'язи добіють, але, підтягшись на мітно напнутій линві, таки виліз на крижину і заходився ламати її вагою власного тіла. Ламав і підтягався далі, і кінь ввішаний сирими скорими і оруж'ям, плив за ним. Скільки часу минуло, Богдан не знав. І не думав про це, і коли відчув під ногами пісок, не мав ні сили, ні бажання рухатися далі. «Ху!» – сказав хлопець у кожусі. То був молодий отрок, худорлявий і чорнобривий. Богдан тупо на свого рятівника, тоді повернув голову до коня. Коневі очі були пристуленими повіками, і вся його несилість і приреченість вивела комунника зі стану смертельної втому. Він раптом тріпнув головою і усім тілом тріпнув не по а так, як роблять коні або собаки, обрушуючи з себе воду. І спитав хлопця, «Хто єси? «Адаміс», відповів хлопчина. «Роб?» Отрок згідливо кивнув головою. «Грек, а ти сідай, княже, верхи, сідай, сідай!» Богдан важко сів на коня. «Ось!» Хлопець кинув свою теплобарані гуню і метнув князові на мокру, як хлющ, одіж. А я так, я бігти йому. Він швиденько змотав линву на руку і потяг коня за собою. Але кінь і не зрушив, стояв, знесилено повісивши голову додолу. Тоді Адаміс розмахнувся линвою і вперіщив його по мокрому крупі. Кінь ступив кілька кроків і знову став. Адаміс почав лупцювати його, що силий тварина потрохи вийшла з оціпаніння, закивала головою і побігла підтюбцем. Хлопець не відставав, і коли кінь уповільнював ходу, знову бив його линвою по крупі й по ногах. я, я! Богдана тіпало, і він ледве тримався в слизькому сідлі нічого не питав. Отрок же гнав коня навпростець луками і гнав, напевно ж, до дарниці.